פרק ו. בני לוי, גרשום, בני גרשום, לבני ושמעי. ובני קחת, עמרם ויצהר, וחברון ועוזיאל. מחלי ומושי. ואלה משפחות הלוי, לאבותיהם. לגרשום, לבני בנו, יחת בנו, זימה בנו, יואח עידו בנו, זרח בנו, יעוטרי בנו. בני קהת, עמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו. אלקנה בנו, ואב יסף בנו, ואסיר בנו. תחת בנו, אוריאל בנו, עוזיה בנו, ושאול בנו. ובני אלקנה, עמסי ואחימות. אלקנה, בני אלקנה, צופי בנו, ונחת בנו. אליאב בנו, ירוחם בנו, אלקנה בנו, ובני שמואל הבכור, ושני, ואביה. בני מררי, מחלי, לבני בנו, שמעי בנו, עוזה בנו, שמעה בנו, חגיה בנו, עשיה בנו. ואלה אשר העמיד דוד על ידי שיר בית אדוני ממנוח הארון. ויהיו משרתים לפני משכן אוהל מועד בשיר, עד בנות שלמה את בית אדוני בירושלים, ויעמדוכם משפטם על עבודתם. ואלה העומדים ובניהם, מבני הקהתי, הימן המשורר, בן יואל, בן שמואל, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אלייל, בן תוח, בן צוף, בן אלקנה, בן מחט, בן עמסאי. בן אלקנה, בן יואל, בן עזריה, בן צפניה, בן תחת, בן אסיר, בן אבי אסף, בן קרח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. ואחיו אסף, העומד על ימינו, אסף, בן ברכיהו, בן שמעה, בן מיכאל, בן בעשיה, בן מלכיה, בן אתני, בן זרח, בן עדיה. בן איתן, בן זימה, בן שמעי, בן יחת, בן גרשום, בן לוי. ובני מררי, אחיהם, על הסמול, איתן, בן קישי, בן עבדי, בן מלוך, בן חשביה, בן אמציה, בן חלקיה. בן אמצי, בן בני, בן שמר. בן מחלי, בן מושי, בן מררי, בן לוי. ואחיהם הלויים, נתונים לכל עבודת משכן בית האלוהים, ואהרון ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטורת, לכל מלאכת קודש הקודשים, ולחבר על ישראל ככל אשר ציווה משה עבד האלוהים. ואלה בני אהרון, אלעזר בנו, פנכס בנו, אבישוע בנו, בוקי בנו, עוזי בנו, זרחיה בנו, מריות בנו, אמריה בנו, הכי טוב בנו, צדוק בנו, הכי מעץ בנו. ואלה מושבותם, לטירותם בגבולם, לבני אהרון, למשפחת הקהתי, כי להם היה הגורל. ויתנו להם את חברון בארץ יהודה, ואת מגרשיה סביבותיה. ואת שדה העיר, ואת חצריה, נתנו לחלב בן יפונה. ולבני אהרון נתנו את ערי המקלט, את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה, ואת יתיר ואת אשתמוע ואת מגרשיה, ואת חילז ואת מגרשיה, את דביר ואת מגרשיה, ואת עשן ואת מגרשיה, ואת בית שמש ואת מגרשיה, וממטה בנימין, את גבע ואת מגרשיה, ואת עלמת ואת מגרשיה. ואת ענתות ואת מגרשיה, כל עריהם שלוש עשרה עיר במשפחותיהם. ולבני כחת הנותרים, ממשפחת המטה, ממחצית מטה חצי מנשה בגורל, ערים עשרו. ולבני גרשום, למשפחותם, ממטה יששכר, וממטה אשר, וממטה נפתלי, וממטה מנשה בבשן, ערים שלוש עשרה. לבני מררי, למשפחותם, ממטה ראובן, וממטה גד, וממטה זבולון בגורל, ערים שתמסרה. ויתנו בני ישראל ללוויים את הערים ואת מגרשיהם. ויתנו בגורל, ממטה בני יהודה, וממטה בני שמעון, וממטה בני בנימין, את הערים האלה, אשר יקראו אתם בשמות. וממשפחות בני קחת, ויהי ערי גבולם, ממטה אפרים. ויתנו להם את ערי המקלט, את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים, ואת גזר ואת מגרשיה, ואת יוקמעם ואת מגרשיה, ואת בית חורון ואת מגרשיה, ואת אילון ואת מגרשיה, ואת גת רימון ואת מגרשיה. וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה, ואת בלעם ואת מגרשיה. למשפחת לבני קחת הנותרים. לבני גרשום, ממשפחת חצי מטה מנשה, את גולן בבשן ואת מגרשיה, ואת עשתרות ואת מגרשיה. וממטה שכר, את קדש ואת מגרשיה, את דברת ואת מגרשיה, ואת רמות ואת מגרשיה, ואת ענם ואת מגרשיה. וממטה אשר, את משל ואת מגרשיה, ואת עבדון ואת מגרשיה, ואת חוקוק ואת מגרשיה, ואת רחוב ואת מגרשיה. וממטה נפתלי, את קדש בגליל ואת מגרשיה, ואת חמון ואת מגרשיה, ואת קרייתיים ואת מגרשיה. לבני מררי הנותרים, ממטה זבולון, את רימונו ואת מגרשיה, את תבור, ואת מגרשיה. ומעבר לירדן יריחו, למזרח הירדן, ממטה ראובן, את בצר במדבר, ואת מגרשיה, ואת יחצה, ואת מגרשיה, ואת כתימות, ואת מגרשיה, ואת מיפעת, ואת מגרשיה. וממטה גד, את רמות בגלעד, ואת מגרשיה, ואת מחניים, ואת מגרשיה, ואת חשבון, ואת מגרשיה, ואת יעזרה ואת מגרשיה.